Basme în limba română Haris și ferma lui naturală Odată, cândva, la poalele muntelui Odihnă Veșnică, era un sat pe nume Macuna, în care trăia un trib antic de pitici. Și în vârful muntelui trăia un bătrân vesel, pe nume Haris, care avea o fermă naturală. Haris lucra din greu. Oh! Raba, ba da da geaba ba Ăsta nu Haris. Am zis că lucra din greu, nu că era leneș. Așa, el e Haris, un pitic vesel și amuzant, care își iubește ferma. Febele din Macuna oferă fructe și legume proaspete și gustoase întregului sat. Fructele și legumele sale erau întotdeauna proaspete, iar Harris le vindea celor din sat la un preț foarte mic. Legumele astea sunt foarte proaspete! Cred că fructele și legumele lui sunt magice! Da! Și e foarte de treabă! Nu încearcă să păcălească oamenii și să profite! Spre deosebire de vecinul lui, Jonas, care își vinde legumele de trei ori mai scump! A, da! Am uitat de Jonas! Pe cât de bun e Haris, pe atât de rău e Jonas. Un om lacom și mizerabil. Jonas avea singura fermă naturală din satul Macuna și profita la maximum de asta. Până la deschiderea magazinului lui Haris, sătenii n-aveau de ales. Nimeni n-a mai putut cumpăra de la Jonas, toți s-au dus la Haris. Cât costă merele? Două mere... 4 monede de argint. Ah, Glumești! Hai, Rico, să merge să luăm de la Haris! Dacă lucrurile continuă așa, va trebui să-mi caut o meserie nouă. Mă întreb cum de fructele și legumele lui Haris sunt atât de proaspete tot timpul și cum de cresc atât de repede. Nu, oh, frate Jonas... Nimeni nu scupără produsele. Se strică dacă stau așa pe tarabă. De ce nu donesc câteva unui sărac ca mine? Mi-e foarte foame. N-am mâncat nimic de două zile. Uși, pleacă! Eu nu dau pe degeaba. Spre deosebire de Jonas, Harris le dădea deseori săracilor care treceau pe lângă cabana lui de recolta sa. Păftim, Roni! Ia câteva legume în plus ca să-ți poți hrăni familia Dacă mai ai nevoie, vină la mine Ești într-adevăr un înger pe pământ, domnul să te binecuvânteze Însă sătenii nu știau că secretul din spatele fructelor și legumelor proaspete ale ferbei lui Haris Erau ceile trei ajutoare ale sale, Tom, Brock și Zack. Roa muntelui, împreună cu îngrășămintele lor speciale, făceau ca produsele să fie tot timpul proaspete. Dar asta nu era de ajuns. Pe timpul nopții, sub clar de lună, ei cântau și dansau pentru ca puieții fermei să crească repede. <fie> Într-o zi, Haris a primit o veste bună Cum că fiica sa căsătorită, care trăia departe de el, născuse o fată Bucuros peste măsură la auzirea veștii, că a devenit bunic Haris a hotărât să meargă în vizită la fiica sa Le-a cerut sătenilor să aibă grijă de ferma sa și să culeagă legumele și fructele când aveau nevoie Salută pe fica tatima noastră! În timp ce sătenii își luau rămas bun de la Harris, Jonas era și el acolo Gândindu-se cum să-i distrugă ferma lui Harris. Acum că Harris a plecat Este șansa perfectă să-i distrug ferma Sătenii nu vor avea de ales și vor cumpăra de la mine Trebuie doar să mă gândesc cum să o fac Sătenii au început să mănânce fructele și legumele proaspete din ferma lui Harris, și nu le-a fost niciodată rău Cu toți erau fericiți, mai puțin, Jonas Ah, oamenii tot nu cumpără de la mine fructe, chiar dacă acestea sunt din ferma lui Harris. Trebuie să iau măsuri la noapte Jonas S-a dus la un oracol ca să găsească o soluție Bună, Jonas! Cauți soluții la problemele tale grave Da, vreau să-i distrug ferma vecinului meu Îmi stric afacere Trebuie să mergi la cealaltă persoană A care afacerea a fost afectată hmm. cine e acea persoană? Spune-mi, te rog! Se numește Doctorul Ciudat Doctorul? Foarte ciudat! El are ierburile perfecte pentru ceea ce -ți trebuie ție Și apoi, să știi, în curând va ploua cu fructe și legume pentru tine a, Mulțumesc! Jonas s-a dus la doctor și a pus la cale un plat malefic Hei! Care-i treaba, doctore? Nu-mi vine să cred. Un pacient în sfârșit. Spune-mi, Jonas, ce durere te aduce la mine? n a venit doar cu o durere. Dar uh, pentru ce ai venit? Un mod prin care să ne refacem afacerile. Ah, la ce anume te gândești? Vom lua ierburi magice de ale tale, și la noapte, când micii minioni ai lui Harris se vor culca, vom împrăștia ierburile pe câmpurile lui și vom distruge coltele! În noaptea aceea, când întregul sa dormea, Jonas s-a furișat în ferma lui Harris și a împrăștiat ierburile magice peste tot. Hehehehehehe! He he he he he. Acum sătenii nu vor avea de ales? Și vor cumpăra de la mine A doua zi de dimineață, când sătenii au venit ca să culeagă legumele și fructele În loc de ferma naturală, au găsit un câmp gol Ce s-a întâmplat cu recoltele? Au fost distruse! Ce ne facem acum? Cum ne vom hrăni? Neavând de ales, sătenii au fost nevoiți să-și cumpere produsele de la Jonas la un preț de trei ori mai mare. Când Harry s-a întors de la fica sa, i s-a rupt inima când a văzut un câmp neroditor în locul fermei sale naturale. Dar am pus în în fiecare zi. Am urdat pământul în mod regulat. Și am și cântat. Dar, Dar nu a fost nimic. Și ce, ce să mai, mai facem? Stați liniștiți! Am eu ceva! Am un grășământ magic de la ferma ficei mele! Se spune că readuce la viață câmpurile de roditoare și face ca recoltele să fie și mai bogate! Perfect! Și, prin urmare, Tom, Brock și Zac au împrăștiat îngrășământul pe câmp și l-au udat. Asta trebuie să funcționeze! Imediat ce au terminat de udat solul fertilizat, îngrășământul magic al ierburilor magice din pământ s-au amestecat, făcând ca pământul să se cutremure puternic. Oh nu! Cutremur! Alergați să vă salvați! Da! Fugiți! Fugiți! Dați, nu plecați! Stați! au început să fugă Trec lor. În haosul și panica aceea, s-a auzit un zgomot puternic venind din munte. Și în timp ce sătenii priveau uimiți, din vârful muntelui au început să cadă fructe și legume. Nu! Oh, cu fructe și legume! Wow! Se pare că oracolul a avut dreptate! Da! Să le culegem! În curând, Sătenilor nu le mai era frică. Toți se apucase răd să culeagă fructele și legumele care cădeau din cer. Ce gust proaspăt au! Parcă-s din ferma lui Haris! E o minune! Și Jonas a venit repede ca ceilalți săteni și a început să culeagă fructele și legumele. asta va acoperi pierderile! Ia să gust să văd de ce s așa speciale fructele astea Însă destinul avea altceva pregătit pentru Jonas Când a mușcat, fructul s-a transformat în nisip Dar ce se întâmplă? Jonas a luat alt fruct din care să muște dă mi nu e bun de nimic Se transformă în nisip Roni a mușcat din măr și nu s-a întâmplat nimic Mie mi se pare foarte bun Ce? De ce se transformă în când gust eu? Și atunci Roni s-a transformat în oracol e? Cine? Cine ești tu? Sunt îngerul norocului, fericirea și când te-am văzut ultima oară, mi-ai zis că voiai să distrugi ferma vecinului tău. Am vrut să vezi că dacă îți dorești să se întâmple ceva rău cuiva, răul se va întoarce împotriva ta. Așa că trebuie să fii întotdeauna bun și să faci fapte bune, și binele se va întoarce la tine. Jonas era foarte rușinat de comportamentul său și a vrut să-și ceară scuze pentru greșelile sale. S-a dus imediat la Haris, care era la farma sa Haris, a fost un vecin necinstit și un prieten groaznic Eu ți-am otrăvit grădina Am venit să-ți cer iertare și să te întreb dacă ai vrea să lucrăm împreună și să vindem fructele și legumele E, în regulă, prietene, eu te iert Ești un om foarte, foarte bun Te-am judecat greșit e, A venit timpul să ne apucăm de treabă, ce spui? Și prin urmare, acum Jonah și Harris aveau de două ori mai mult teren Pe care să-și crească recoltele Și împreună cu Tom, Brock și Zack au cântat și dansat și și-au vândut produsele oamenilor din sat Bătrânul Bătrânul care